Bueno, Gabon, eta ongi hitorri. Hasi horretik argibide bat nien azgaurko gai jartzaie, baina bueno, gure gai jartzaiek idatzeko parta hartzen dagoen ez idatzeko presentakot. Ongi hitorri, arauako kuadri arteko bertso txapelketako saio honetara. Parta hartza bultzatu nahi duen txapelketagonek eta taldeka jokatzen denez, e, kontuan izan talde bakoitza bertxulariz gain gai jartzaie, paie, grabatzaile eta laguntzaie ezberdinez osatuta dagoela aurtango txapelketan bi modalitate daude bat bateko eta idatzizkoa. Bat batean haabi taldeak eta iidazkoan hogeta lau taldeak lau multzo edo liga ezberdinetan manatuta daude. Final herdietara bat bateko lau talde pasatuko dira eta beste lahau iidazizko modalitatea. ligan, Aramaioko Mariseka urkaustaizko izarra eta aramaioko izarrak taldeak aritko dira. Idatizzko modalitatean lehen fase honetan, talde bakoitzak bere herriko gertakizun bat du gaia. Eta gaurko saio hontan bi talde ditugu lehien. eta lehenak kantuan eh